Hvala, ja, publika, meni je včast, da ste se pribili z nezisnežne zamete do tukaj prostora z hot kids, kot mi vidim, naj pristava. A, a, v glavnem, ena dobra in ena slava novica, dobra novica je ta, da je zdošto riba, riba se spet izpeti. V slavne je ta, da danes na danes nekaj zločne masaže z agonom, Zato, ker je gospa Luka, zelo šantra, odpeljala svoje roke, lahko pa je in se pravičili. Tako da je Dvojeni pršel zaradi zvočne masaže zelo pomenil, da je počakal do naslednje, a, naslednjega predavanja. Mi je bilo zelo žal, in se pričujem, da se priporočujem, da lahko kaj počne. Meni je včasih da mi je bilo privac. Uh, o Igorju Plipcu, nego izstavljših se lahko kaj preberete v novi štuirki revije Dialogije, v katerih je naredil intervju za njim. Igor prihaja iz oddelka za filozofijo filozofske fakultete v Ljubljani. Sicer se kvarja z politična in socialna filozofija, obet tudi predala na tem oddelku. Nije je nekaj vrste spiritus agens, uh, mislice teoretične, torej politične filozofije v, v, v Ljubljani, veliko sedluje z uniravnimi štitutami, z delavsko pankresko univerzo, organizira predavanja, je ob tem tudi urednik v založbi kartine, predtem tudi pri časopisovče KZ, skratka je silno politično bomo rekli, političnih aktiviran, da ta prostor prinaša nove lozovske koncepte, ki jih razvijajo bomo rekli, evropski politični mislici. In enega takšnih bo predstavil tudi danes, to je pojem post-fordizma, se na vrlo še nismo kakrili, da slišali, tako da bo še posebej zanimivo. Sem kaj spustal za začetek. Mislim, da se bi to mislim. več, kot uh, si mi se zdi <laughs> potrebno si povedal v ediku, a nekaj sem se prepoznal. prepoznal. format predavanja, predavanje, 45 minut, ena ura, potem pa se vidi diskusija, zgodanem, uste magi in k, sodelovanje. Hvala za to lepo predstavitev in seveda hvala tudi za to, da si mi To so mi Zofij in Ljubimsi eh, ponudili priložnost, da pridem v Marivor po letih eh, na ta način, torej z neko temo, z nekim, nekim predavanjem, z nekim nastopom in eh, eh, spoznam tukajšnje, eh, tukajšnje ljudi, tukajšnje okolje in da izmenjamo skratka mnenja o tem in onom. Torej, Jaz sem svoj nastop danes uh, naslovil, mislim, da post-fordistična Slovenija. Ne? Uh, in, uh, v tem bom spregovoril, spregovoru pa bom, kot je Boris že rekel, v resnici bolj morda o tem, kaj je post-fordizem ali kaj sam razumem pod tem izrazom in kje, kako ga opredeliti, kot pa seveda o tem,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 bo treba verjetno nanje še počakati, kajti vsaj objavljenih eh, teh eh, rezultatov, m, takih m, podatkov, mislim, da še nisem na letu, nisem na letu na, na intervjuje, ki bi opozarjali na, na tiste spremembe, ki mislim, da, so, da se dogajajo tudi v naši družbi, pa niso bile še tako zelo predmet. Torej, postfordistična Slovenija, ampak začel bom z, z, z, z nekim drugim, eh, drugim atributom, ki je bil pritaknil v Sloveniji v zadnjem času, pravzaprav že bolj pred enim letom in ki še traja. Ne? In to je lahko rečeno tudi nek homaž tebi, Boris, kaj ti ti si se s tem že ukvarjal. Ne? Mislim, hotel sem na začetku povedati, da se mi zdi eh, predvoljeno gesto, sproščena Slovenija pravzaprav v osnovi, kar simpatično simpatično kot gesto, kot nosilec nekega pomena. Ne. Če jaz preberem ali si zamislim sproščeno Slovenijo, me obide občutek ugodja, eh, nobene antipatije, sam nimam v, teh, eh, v teh svojih predstavah v tem, v tem kar sam seveda pojmujem, potem tem, kar naj bi bila sproščena Slovenija. In, eh, eh, je pa Uh, v resnici seveda kot pri vsakem takem geslu uh, možno, možno uh, ta izraz uh, napolniti za marsikatero vsebino. Uh, Ti gesla delujejo pravzaprav ravno kolikor so nekako osvobojena uh, vsebin, kolikor imajo nek. Kolikor zbujajo neke prijetne ali neprijetne asociacije, in asociacija sproščena Slovenija, se meni, v men, meni zbuja v osnovi uh, uh, pozitivne asociacije. Več prostosti in več sproščenosti. No, zdaj, po letu dni, odkar so je, je, nam je bila obljuba dana o tem, da bo Slovenija sproščena. Lahko že nekaj, nekaj mesa obesimo na to, na to, na to besedo, nekaj, nekaj se je v mes že zgodilo, nekateri premiki so se zgodili. To, kar se je nekako nakazovalo v, v že pred poletjem, se je zdaj postalo, postalo bolj, bolj opremljivo Predlog reform nas smo dočakali, v katerem Vse nam obeta eh, eh, precejšnja sprememba in lahko rečemo poseg, korenit poseg v, v, v, v strukturo, strukturo družbene, družbene ureditve, države, v strukturo eh, v vrednote, eh, ki, eh, ki so bile doslej nosilne za državo in tako naprej. No, Sproščena Slovenija se kaže kot nek proces deregulacije, ki, je, ki se nam predstavlja kot neka nujnost, kot nek nujen korak, ki ga moramo storiti zato, ker smo v procesu globalizacije. In globalizacija je beseda, ki je dosti krat omenjena v zadju, kot tista, zaradi katere je, je, so nujni nekateri premiki. In seveda... V, v, ne bom temu v celoti oporekal. Mislim, da to nekako res drži, da, so, da smo vstopili v neke, v neke procese, ki kjer v resnici države, torej politična struktura, posamezne nacionalne države, tudi veliko večje, kot je Slovenija, ne more več sprejemati vsakršnih odločitev, ker so nekatere nekatere samomorilne ali nekatere so autodestruktivne, ker pomenijo veliko eh, eh, zmanjšanje gospodarske učinkovitosti do te mere, da je to, eh, da je to eh, eh, za samo podstat ali za pogoje možnosti samostojne države lahko eh, uničujoče. Manevrski prostor politike se, mislim, da se, se oži manevrski prostor nacionalne politike, tem bolj zdi se, da se pomembne odločitve sprejmajo na nivojih, ki so nadnacionalni in ki so cel tudi manj kot demokratični, kajti, če se te pomembne odločitve sprejmajo v forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija in ne vem, G8 ali podobne, podobne skupine odločanja, te, te, v teh organih pač načelo, načelo podelitve mandata, ki velja v političnih skupnostih, ni uveljavljeno, ne, mandat, ki ga imajo predstavniki, Na teh srečanjih je, glede na to, da sodelujejo tudi in imajo odločilno besedo predstavniki konzorcijev korporacij, čisto druge vrste in je bi rekel, to linija odločanja, ki ubeži demokratičnemu nadzoru. Sam bi namesto globaliz globalizacije kot tistega Tistega pojma vzadju, ki pomeni, ki pomeni, ki prevzema funkcijo Boga oziroma odločilne kategorije, skozi katero interpretiramo to, kar se nam dogaja, rad predlagal neko drugo kategorijo, ki je prav tako implicira spremembo, neko, če hočete, tranzicijo. Postfordizem. Fordizem je uh, produkcijski način in postfordizem je izstop iz tega produkcijskega načina in v novega. Smo torej v, po, tej, po tej tezi o prehodu v nov produkcijski način v nekem, v nekem obdobju tranzicije. Spet naletimo na ta uh, uh, izraz tranzicija, ki nas je spremljal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 Reformah, reformah v neposrednji preteklosti. In uh, ta izraz dežele v tranziciji, ki ga je seveda izumil Zahod za da bi označil nove članice v družini zahodnih narodov, je bil, je po mojem uh, uh, vrljiv in, in, in vodi tudi do neke samo tistega, ki ga je izumil in ga uporabil, kajti,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 dežel, ki so zdaj nove članice Evropske unije in tistih, ki, tistih, ki še bodo, ampak obstaja pa tudi neka tranzicija, ki je bistveno širša in uh, od omenjene in ki zadeva vse svet uh, in ki jo dosti krati imenujemo globalizacija, pa mislim, da je to nekoliko slabo, slabo postavljen odgovor, kajti globalizacija Ja, implicira to, da smo, da smo eh, ogroženi v našem načinu življenja, v naših navadah, v našem eh, gospodarjenju, kot smo ga vajeni, ker, se, eh, ker vstopajo v, na sceno novi trgi, predvsem trgi delovne sile, ki je zelo cenena in ki, in ki eh, eh, nas, nas silijo v neke spremembe. V resnici.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 ta struktura gospodarjenja, ki je, kar je sodobnega v globalizaciji, namreč globalizacija seveda poteka na nek način najmanj, po mojem, od odkritja Amerike naprej, na nek način, ne, uh, o globalizaciji je govoril seveda veliko in, in, in zelo uh, um, sodobne reči danes, danes nam sodobne reči že Marx recimo na prvih straneh komunističnega manifesta, to, kar je res uh,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 Skušav zajeti dvojica Fordizem, post-Fordizem. <clears throat> fordizem in sedaj mislim, da tu vendarle jaz sverjamem, da nekaj predstavo ob tem, kaj Fordizem je, marsikdo med vami ima, ampak mislim, da je pa še vedno potrebno Torej te novosti nekako za predstaviti s pomočjo sveta, ki ga zapuščamo. Ta svet, ki ga zapuščamo, imenujem, imenujem skupaj z nekaterimi, nekaterimi avtori, ki so to tezo sprejeli, fordističen svet. Fordističen svet. Za, za fordizem obstaja tudi nekaj drugih izrazov. Lahko bi temu rekli tudi kenezijanski, kenezijanski svet, kenezijanska ekonomija, lahko bi temu rekli tudi, uh, tudi morda Eh, telorizem, lahko bi temu rekli tudi eh, državno reguliran trg, intervencionizem. Eh, to so, lahko rečem, sinonimni izrazi, ampak mislim, da je mogoče, no, eh, da je v veljavu se je ta izraz Fordizem zato, da bi vse to, vse to povzel. Zakaj torej pri Fordizmu gre? Pri Fordizmu, Fordizem je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 To je bil strah, pre katerim so se branili gospodarstvo, ko so odgovarjali, naj se država ne vmešava v gospodarstvo. Ampak ta odgovor ni mogel trajati, ni bil trajen odgovor. Fordizem je prehod, ko se država ponovno začenja vmešavati v gospodarstvo oziroma, ko se trk in vsi trgi regulirajo. Regulirajo se z, z, z, z mehanizmi, ki ustvarjajo neko danoročnejšo, stabilno okolje za gospodarjenje. Seveda, Fordizem lahko opredelimo še na marsi kateri drug način. Lahko rečemo, da je Fordizem in ta regulacija trga odziv na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 Pravi razcvet fordistične ideologije je v resnici ta, ki ga nekako dociramo v, v čas po drugi svetovni vojni, zlasti v združenih državah Amerike, vendar tudi s pomočjo vpliva, ki so si ga združenih države Amerike ustvarjali kot zmagovalka druge svetovni vojni, Se je ta širil tudi na Japonsko in z maršalovim planom tudi v Evropo, kjer sicer je seveda naletel na, na neko močno tradicijo in ni ostal, ta tradicija je to eh, ameriško schemo od dežele do dežele različno preoblikovala, vendar so nekateri osnovni elementi te, te, te, te fordistično vrejenega gospodarstva vendar ostali. Uh, in kaj so to? Zdaj, tehnološko pa lahko rečemo, da je Fordizem seveda m, posledica proizvodnje, ki temeli na, na elektromehanskih strojih, ki pred tem niso, niso bili tisti, ki, s katerimi bi, bi gospodarstvo v največji miri m, ustvarjalo novo vrednost. In uh, ti elektromehanski stroji, ki so, so pomenili nek... Uh, nek socialnim novom, v tem smislu, da niso več potrebovali visoko izurjene in uh, delavce, ki bi morali skozi daljši učni proces pri mojstru, ampak so se lahko nalog na o skrbi katerega koli stroja lahko priučili v nekaj dneh. To je ustvarilo, to je ustvarilo um, možnost velike mobilnosti na trgu delovne sile, To je pocenilo, to je zmanjšalo ceno, ceno uh, delavcu na takih strojih in uh, um, hkrati je pa seveda output te uh, uvedbe teh strojev pomenil, da so lahko uh, zasipali, zasipali tržišče z proizvodi v, v količinah, ki jih prej ni bilo mogoče misliti. Ne, ta, uh,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 v sodelovanjem in zmago in sodelovanjem v, v, v drugistovni vojni tudi m, m, uspela dosečili. Uspela je torej si, si ustvariti prijazno okolje za izvoz svojih izdelkov v širom po svetu. Fordizem je pomenil V resnici seveda tudi to, da so sindikati, da je moč sindikatov zelo opešala, kaj ti sindikati so težko, ob tem, da so delavci da so delavci sedaj potrebovali bistveno manjšo veščo, da bi se vključili v produkcijski proces in da so bili zlahka zamenljivi za nekim strojem, so So sindikati seveda izgubili posebno, posebno moč, pogajalsko moč v, v odnosu s kapitalom. No, vendar pa je rešitev ni bila ta, da bi, da bi, bi rekel, delavstvo kar najbolj zatrli v tem fortističnem ciklusu.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 Vsak zaposlen naj bi imel možnost kupiti eh, avto, ki ga je sam sicer zjutraj eh, na delu proizvajal. In, eh, torej, politika je bila ta, da so delavci relativno solidno plačani za da so lahko postali končni konzumenti vsega teh, teh dobrin, potrošnih dobrin in, in trajnih dobrin, ki so jih, eh, ki so jih proizvajali.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 o produkciji, zagotavljala z kreditno politiko eh, možnosti nakupa tudi tistih, ki so, ki so eh, eh, v delovni proces komaj stopili in so lahko najeli, najeli kredit eh, in se, bi rekel, postavili takoj na noge. <tose> torej, res je, fortizem, imamo pogosto v mislih skozi čaplino film moderni časi, eh, <tose> imamo ga v mislih kot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 Vsi poznamo ne, to, uh, temo, kar se reče, čemu se reče socialno partnerstvo, torej, uh, neke pogajanja med delodejalci in delojemalci in kot tretjo strano v teh pogajanjih še državo. Ne, država je bila torej ponovno vključena, potem ko je bila uh, želja kapitala ta, da bi ne bi posegala, se je država je bila pritegnjena v produkcijski proces kot eden od garantov njegove dolgoročnosti s krediti, z, z določeno socijalno varnostjo, z določeno eh, perspektivo po času podela in stroj je v povojnem času, ko je bilo vsega, ko je bilo primankovalo vsega, eh, zelo lepo stekel. Zelo lepo vstekl gospodarstvo je lahko vstvetelo, In to so bili časi, ki so zdovoljevali, omogočali, da so ljudje se zaposlili enkrat v življenju in ostali zaposleni, dokler jih, dokler jih, rekel, ni, ni doletela tista tisto, tisto življenska doba, ko se umakneš iz delovnega procesa in se upokojiš. Pri tem pa si lahko računal, da si v tem času tudi, če si bil količkaj racionalen, ustvaril dovolj premoženja, da si s pomočjo tistega, kar si dobil po upokojitvi, nekako preživel do konca svoje, svoje dni mirno in brez, brez vsakodnevnih skrbi za preživetje. To je idilična slika, ki po drugi strani seveda pomenila, Eh, lahko, na katero lahko pogledamo z druge strani. Lahko rečemo Fukoevsko, ne, ta socialna država, kaj ti socijalno socialno državo je tu šlo, je v resnici bila nek, nek, nek, nek mehanizem nadzora, kaj ti, a ja, veste, m, prvi Fordovo vozilo je bilo je bilo samo eno in je bilo eno vozilo namenjeno čisto vsakemu uporabniku Hočem reči, da ta Fordizem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 povezano z vzgojo, ki je, ki je um, vcepljala določene vrednote, določene načine življenja in konc koncu American way of life, American dream, ki pomeni avto, žena, ampak avto, žena, pa nekaj otrok uh, in določeni, določeni stili življenja, ki so podrazumevali določene type konzumcije, so, vse to je uh, uh, del druga, mogoče malo manj svetla stran te, tega, te, tega fordističnega obdobja. Kaj ti, kot rečeno, te produkcije pač niso mogle varirati, stroji so bili nastavljeni na določen produkt in nezamenljivi, ne tako pla, tako uh, uh, tako prilagodljivi, kot so danes, ko so računalniško vodeni. In um, uh, potrebno je bilo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 prav določeni stili življenja. To ta, to dobje, se po mnenju večine začelo lomiti ali pa se prelomilo nekje v sedemdesetih letih. V 70 letih prejšnjega stoletja, ko je vzrokov lahko več, ne, ne vem, imamo prvič inherentno, endemično pluralnost želja ljudi, ki je prišla na dan, ki se je pokazala na vse zadnje recimo v študentskih gibanih, konec 60 v hipijevski revoluciji, v rok, glasbi, v, v novih vrednotah, v, v opustitvi tistih modelov življenja, ki so bili prej ponojeni in um, je pomenila težavo za ta fordistični stroj, ker pač teh, te, te pluralnosti konzumentskih potreb ni zmogel dobro zadostiti, tako kot je bil nastavljen. Potrebno je, bilo, potrebno je bilo začeti razmišljati drugače, bolj razpršeno, začeti razmišljati o nišah potrošnikov na določenem področju in to je vse je bilo nekoliko tujo, je tistim Te danjim, te danjim mehanizmom. Zato lahko, v tem smislu, lahko razumemo tudi, ne vem, um, um, del tega upora vsaj v 60 letih, ki se ga izvedli tudi da mladi. No, potem se je temu seveda pridružila kot vzrok sprememb, tudi naftna kriza, ki je pomenila vprašanje, um, um, ne vem, en, energentov je sprožila in pa <clears throat> uh, In pa, in pa premik, premik večjega dela kapitala v, v, v, v tretji sektor, v sektor uslug, uslug, kar spet lahko razumemo kot, kot um, pluralizacijo potreb. Ne? Kulturna industrija se je začela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 od 70 let naprej se govori o nekem prelomu in iskanju, iskanju eh, novih, eh, novega. Zdaj, to je skratka čas, ko bi se lahko začnemo govoriti o postfordizmu. Postfordizem seveda ni nekaj določenega, je pač eh, umik ali odmik od fordizma in iskanje nove,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 ki ga ni, ni dovolj za vse. Ta, ta uh, um, gotovo je, da je neke resnice v tem, v razlogih, zakaj se je delo začelo krčiti, v tem, da so stroj napredovali, ne, da je tehnologija tu napredovala. Spomnim se, seveda, da tu treba omeniti vlogo računalnika, vlogo računalnika, ki je odpravil Torej, digitalna, digitalna tehnologija, ki je odpravljala veliko delovnih mest. Ne? Zdaj, številke jaz nimam pri roki, ampak recimo vem, da mislim, da je bilo recimo v kmetijstvu še na začetku stoletja v ZDA zaposlenih, ne vem, blizu 50 odstotkov ljudi, torej govorimo seveda v 20. stoletju, in da je na ob koncu tisočletja ali zdaj, ne, v kmetijstvu zaposlenih, zaposlenih, mislim, da dva odstotka eh, vseh, vseh zaposlenih v, v ZDA. Ta isti proces se je potem z digitalnimi napravami začel tudi v mestih, eh, po, zginjali so celi poklici eh, in, in ta proces se seveda sploh še ni zaključil in se še, se še dogaja. Ne. ne vem, recimo meni se je plastično to, nekako sem se vedno znova zamislil Uh, ob, uh, ko sem prečkal vhodne postaje na avtocesti, ko so mi ljudje dajali listek, ne, zaposleni na, na avtocesti dajali v roke listek, s katerim sem potem lahko dokazoval, kje sem vstopil, ko sem pač izstopil in plačal na podlagi tega listka, um, Zavedal sem se, da, so, da je samo vprašanje časa, ko bodo tista mesta izgubili in sem jih vsakokrat gledal kot neke vrste relikt preteklosti, ki še živi eh, v zadanjosti, ampak ki, ga, ki bo eh, zagotovo eh, izginil nekega dne. In izginja, izginjajo celi vrste bančnih raznih ljudi na okencih, ki jih sedaj lahko nadomestijo, nadomestijo stroji. Ne? Uh, izginjajo, izginja marsikaj na ta način. Uh, in, uh, ja. Začel se je ta proces, ki, mu, ki, ga, ki, ga, eh, ki, ki ga danes eh, zač, po, nekateri pač v neko vrednoto, Zdaj, vprašanje, ali je to vrednota sama po sebi ali vrednota, ki jo, jo lahko značimo vrednota zaradi nuje, namreč fleksibilizacija. Fleksibilizacija na vseh področjih, fleksibilizacija tudi glede, na, glede seveda samih tržnih izdelkov, s katerimi e, so podjetja prihajala na trg. Vidim, da je čas začas čas neusklinjeno biži in uh, v resnici sem sam hotel še kar nekaj stvari tu povedati. Mislim, da moram nekako, uh, nekako pohiteti in priti s svojim, uh, svojim uh, predavanjem do, do, do konca. Torej, fleksibilizacija, ki je pomenila... pomenila Med drugim, ne, je pomenila to, da so skušali zadostiti potrebam po razvijajočem se trgu eh, storitev, ki je nastajal, ki se je med tem oblikoval, ko so ljudje pač hoteli nestandardne rešitve, nestandardne izdelke. Ta, ta razvoj se je, eh, se je eh, eh, zelo razvil, eh, se, se je, je napredoval in... in eh, Mislim, da lahko neko točko, teoretsko točko postavimo, ko, eh, ko se doseže neko, neko nek, eh, eh, točko, kjer ni povratka več. No. In ta točka, kjer ni povratka več, je, ko so začeli zlasti, mislim, da japonski izdelovalci to mobilov, eh, še vedno smo torej v nekje pri avtih. Eh, eh, proizvajati automobile šele potem, ko, jih je, ko se je sprožila popraševanje po prav določenem avtu med kupci. Ali drugače rečeno, še proces proizvodnje je sprožil še kupec, ko je oblikoval svoje naročilo za avto. Kaj to, V čem je tu premik? Medtem, ko je Fordizem imel generalno plansko sliko, kjer je od na navzdol, vrh tovarne, vodil celoten stroj in rekel, vrabimo takšne avte in s temi avti bomo osvojili svet, osvojili vse trge, se zdaj logika obrne, ampak je prvi, prvi vzgib za začetek proizvodnje prišel strani konzumenta, ne, strani konzumenta ki postane na ta, način, na, na ta način postane vključen v, v, produkcijski, v produkcijski proces.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 šteti kot, eh, kot eh, produktivna dejavnost, torej dejavnost, ki prispeva k ustvarjanju nove vrednosti, pa po mojem mnenju to ne dvomno so. In vsi bolj ali manj torej, imajo to isto logiko, da, je, da smo v naši zasedni sferi, ko, se, ko nekaj konzumiramo v resnici, eh, dejavni kot producenti in nekaj ustvarjamo, so ustvarjamo novo vrednost. Najbolj enostaven primer se imedi ta, ko, ko stopimo v restauracijo in e, naročimo hrano in jo pojemo in potem nas seveda na koncu vprašajo, kako je bilo, vam je bilo všeč. In tu se seveda odgovori možni klasični uredu je bilo in potem imate pa tistega zahtevnega gosta, ki pa reče presano, premalo pečeno, ni bilo dobro marinirano e, in tako naprej in tako dalje. Ne? Kaj je tu zanimivo? Zanimivo je, da ta, dobro, ta ki taki reče v redu, je pravzaprav manj produktiven kot nekdo, ta je res kon samo konzumiral, ta je nezahteven konzument,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 Pre telefonskih anket ste, smo vsi bili že poprašani, dobili smo klic, ne, halo, imate pet minut časa, prijazen glas, običajno študentski, ne, cenena delovna sila so študenti, ki prosi za pet minut vašega časa in za to, da odgovorite na to, na, to, na, na neke vprašanje.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 priti do uh, informacij, ki so vredne veliko več, kot stanajo tistega, ki mu bodo prinesli, od kateri si lahko obeta dobiček, ki bo veliko večji, kot je, bila, kot je bil vložek vanja. To se dogaja, to se dogaja, uh, uh, novo razsežnost tega procesa lahko opazujemo na svetovnem spletu. Na svetovni splet je, lahko rečemo, ne, deloma veliko tržišče za podjetnike, pa tudi velika priložnost zlasti za podjetnike, ki se ukvarjajo z nišami, kajti v resnici je tudi tako, tako specifična potreba po nekem izdelku na svetovnem spletu lahko dovolj velika Da bo zanimala nekega proizvajalca. Ne? E, e, ker torej, svetovni splet priše razdalje na nek način, ne? e, se lahko tudi vse niše nekako e, izkaže za tržno dovolj zanimive in ker so na spletu seveda vzniknile. V, tako imenovane virtualne skupnosti, torej ljudi, ki se zanimajo za prav določene posebnosti eh, in ki imajo prav posebne želje, so eh, te virtualne skupnosti bile predmet pozornosti eh, proizvajalcev, kajti v teh skupnostih so ugotovili, da obstajajo sijajni razvojni oddelki, ki jih, eh, ki jih eh, zelo zelo malo lahko plačejo. Vzpostavlja se, je nek, se je nek, recimo temu, partnerski odnos, včasih, včasih, manj partnerski odnos, včasih so informacije preprosto odtekale iz spletne strani, pač je obiskovale iz spletne strani, ki je bila prosto dostopna, bil korporacija in je vzel iz te spletne strani, kar mu je pač eh, bilo potrebno vzeti, ne da bi karkoli kršil, če so bile stvari sveda prosto dostopne. No, Nekateri so pa tu uspostavljeni nek partnerski odnos, ne vem, imaš ekstremne, ne vem, imaš tabornike, ki bi hoteli taboriti v nemogočih pogojih in ima, imajo zelo jasno izdelane zahteve, kaj mora prestati njihov šotor in so zahtevni in te ljudje so testirali določene izdelke že in so pripravljeni svoja mnenja o teh izdelkih eh, povedati in tudi predlagati njihove izboljšave. To so razvojni odbeljki, ki nastajajo tako, da v resnici proizvajalcev ni treba kaj veliko investirati in so razmeroma, razmeroma ceneni. Kar hočem reči je to, seveda obstaja še vedno, obstaja še vedno fordistična proizvodnja tudi v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 In uh, to, uh, ta uh, bi rekel, to usihanje klasičnega dela na eni strani na drugi strani, pa nastajanje vse večjega <clears throat> pomena uh, osebnih uslug, os, sektorja niš uh, in, in, in uh, uh, konc kulturne, in, kulturne industrije premika tu, uh, tu rešitve.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 korak, ki ga stori še enkrat in ki mu ostaneš zvest do konca svojega življenja. Ne. Tega, te perspektive eh, danes, danes ni več. Eh, delo, je, delo, delo se, problematizira se sam pojem dela na no, vse zadnje. Žal ne bom mogel vsega tega razvit, eh, kar bi bilo sicer potrebno, upam, da bomo potem v pogovoru to mogoče imeli priložnost še kaj dodati. Eh, Problematizira se, se sama, sama, samo delo in zato, ker družba zdaj evidentno skuša na, to, na te nove zahteve odgovoriti z družbam.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 paternalistično, kot lahko obtožimo fordistično državo, da je ravnala, da je ravnala fordi, paternalistično. Kaj ste misli? Mislim to, da je preprosto forsirala določene, določene življenjske izbire in druge takore kot demonizirala. Torej, ne da bi to imela moralno pravico, kajte te izbire za druge so ljudi, niso bile nič posebej škodljive. V teh razmerah se mi zdi, da bi kazalo, v vesti, da bi, bi, se, bi se zauzel za idejo univerzalnega državljanskega dohodka. Uh, jaz ne vem, če ste o tem seznanjeni, mislim o tem tudi deloma uh, uh, poteka teča beseda v, v intervju, v dialogih, bi vas pa na to, da je ta ideja m, dost dobro predstavljena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 V temelitve te ideje, torej univerzalnega državne dogodka je več. Ena od teh je tista, ki jo, jo mogoče potegniti iz, iz teh primerov, s katerimi, sem, s katerimi sem skušal, bi rekel, zelo plastično predstaviti, produktivnost nas vseh, slehernika, na vsakem, na, vsakem, na vsakem koraku. Ampak najprej definiramo, kaj UTD je. UTD je univerzalni držav, državljanski dohodek, torej nek temeljni dohodek, ki ga dobi vsakdo od, od svoje polnoletnosti naprej in ki mu prihaja v rednih časovnih presledkih, rednih časovnih intervalih, verjetno mesečnih, In je, za razliko od vseh dosedanjih socialnih transferjev, nepogojen dohodek. Dohodek, ki nikomu pripade, ne da bi eh, zato moral ponuditi kakršnokoli obljubo o svojem vedenju, o svojem delu, o svojih vrednotah, o čemer koli podobno. Torej, nepogojena oblika državljanskega dohodka in eh, mišljena je, seveda, možno jo je operacionalizirati na več različnih načinov. Sam izraz temeljna pomeni, da je to tista oblika dohodka, ki je ki, na katero druge nalagamo, torej morebitno plačo, morebitno, morebitne avtorske pravice, ki, iz katerih nam sledi recimo tudi neko določeno, določeno vsoto denarja, se nalagajo na to obliko, ki je temelna in kolikor je univerzalna, je to, dohod, je to dohodek, ki ga prejme prav vsakdo. Seveda, ta vsakdo tudi mogoče moramo definirati, ne, možnosti sta dve. Lahko rečemo vsak državljan in v tem primeru bo to državljanski dohodek, lahko pa rečemo, da, je, da bi To po drugi logiki pripada recimo vsem ljudem, ki imajo stalno bivališče na območju neke države. Uh, v, njegova višina je lahko različna. Nihče, m, uh, um, nihče ne misli, da bi seveda ta dohodek bil takšen, da bi zadostoval za lagodno, dobro eh, življenje. Ampak vprašanje je ali bi naj ta dohodek eh, dosegel življenski minimum ali bi naj ostal pod tem minimumom. Eh, gotovo je, da je realnejša možnost eh, ob njegovem uvajanju ta, da bi seveda bil pod tem minimumom in naslednje vprašanje, ki je s tem povezano, je ali bi ta dohodek odpravil ali ne vse dosedanje oblike socialne države. Eh, Socialen, spet realisti, rekel, najbolj množična skupina zagovornikov te, te oblike delovanja socialne države je eh, tista, ki pravi, da bi vsaj na začetku ohranili še neke oblike socialne države, še neke oblike torej, eh, eh, pomoči države na način, ki zahteva preverjanje stanje prejemnika ali upravičenca, in da bi torej ne povsem opustili sedanjih oblik delovanja socialne države, ampak bi jih kombinirali z, z, z temeljnim dohodkom. Ta temeljni dohodek je, je um, bi bil koristna osnovna socialna mreža, ki bi ravno v času, ko se od ljudi pričakujejo da bodo fleksibilni in da bodo v svet dela vstopali, spet iz njega izstopali, pa nekje druge ponovno čez čas vstopili, ta rešitev bi lahko imela to prednost, da vsakomor daja neko, neko, neko osnovno varnost, osnovno, bi rekel, osnovna sredstva, da se prebije skozi umestna, umestna obdobja nedela, ki jih bo klasična socijalna država, ki hoče preverjati in šele na podlagi preverjanja izplačevati pomoč, težko dohajala. Ali, če drugače rečeno dohajala, jih bo eh, samo na, eh, na račun eh, umankanje pomoči določenim osebam. Najpreč, če moraš najprej dokazovati, da, eh, da je določeno stanje resnično, lahko poteče tudi mesec predno dobiš dohodek. Mesec pa je uh, lahko zelo veliko, lahko je to... Preveč. Torej, ob tem, ko se govori o, o, o poenostavljanju, poenotenju, poenotenju uh, rešitev na ravni upravljanja družbe in enotna davčna stopnja se je predstavila javnosti prav kot takšen kot takšen univerzalen mehanizem, ki zelo poenostavi, ki odpravi različne, držav, različne, različne davčne stopnje, različne vrste izračunov in ki v resnici razmerje vseh nas, zasebnikov, do države postavi na, na, isto, na isto raven. Te, te, temu koraku bi lahko na drugi strani bila ustrezala ustrezala odločitev za uvedbo enotne uh, uh, univerzalnega državljanskega, univerzalnega temeljnega dohodka, kot, uh, kot uh, protivteži, s katero bi, uh, bi, uh, um, bi rekel, ravno tiste najbolj ogrožene, najbolj ogrožene uh, skupine, uh, ki bi ob predvidenih reformah za enotno davčno stopnjo eh, največ utrpele tudi bile deležne največje, največje pomoči. Namreč, treba je vedeti, da ta enotna davčna stopnja, eh, pardon, UTD, eh, ki bi ga naj, počasih zaključujem, UTD, ja, eh, ki bi ga naj... Eh, ki bi ga naj vsi dobivali, ni oproščen davkov in uh, najbrž se že da vprašal, ne, zakaj dati, ne vem, uh, tak dohodek uh, nekomu, ki ima še, že sedaj ogromno, ki je na vrhu družbe. Ne? Ta uh, bi ga sicer prejel, ampak bi ga pa z davščinami v veliki meri tudi izgubil. Ne? To, je, uh, to je logika stvari. Ne? Moramo seveda Eno je sama ta groba ideja eh, univerzalnega temeljnega dohodka, nekaj drugega je pa njegova konkretna izvedba. V konkretnih izvedbah konkretne izvedbe so zelo, lahko zelo različne, ampak vsekakor je predvideno, da bi seveda obstajali še vedno davki in še vedno, da bi tudi bili eh, verjetno eh, progresivni pravzaprav, ne pa, ne pa enotni, kot se zdaj nekako odpira od možnost. In seveda bi naj obstajala tudi meja, pod katero bi nekdo ne bil več davčni zavezan, zaradi tega, ker ima premalo dohodka, da bi to postal. V tem primeru bi to bilo orodje, ki bi pomagalo predsem najslabše, najslabše stojočim, najslabše stoječim v, v, v družbi, in seveda v tem smislu je to vendarle egalitarističen, egalitarističen uh, uh, ukrep, kaj ni egalitarističen samo v tem, da v tem smislu da bi vsakom urdajo enako, je egalitarističen tudi v tem smislu, vendar obstaja nek drug egalitarističen uh, pomen nivo tega ukrepa, ki je globlj. Namreč ta, da bi v resnici izenečeval možnosti ljudi, saj bi za tem, ko bi dali vsakomor enako, ne pomagali vsakomor v enaki miri. Ne? Tistim, ki imajo najmanj, bi pomagali najbolj. Ne? Če daš, vrobo rečeno, če daš štruco kruha nekomu, ki je presit vsega najboljšega, Mu, si mu naredil, v resnici, vstvar, naredil slabo slugo, ti mogoče bo imel določene probleme s tem, kam dati, kaj narediti s to štruco kruha. Ampak, če pa daš nekomu, ki je zelo lačen, ne, ki dva dni ne jedu, si pa naredil nekaj, nekaj, nekaj zelo velikega. Ne. In glede na čas, ki sem ga poravil do sedaj, bi jaz na tem mestu v resnici Eh, kar zaključil in se vam zahvalil za pozornost. Zahvalil bi se vam tudi za to, da ste eh, pravzaprav m, ostali zbrani, kljub temu, da nisem nekaterih stvari, ki v zvezi z, z, z prehodom v sfordizmo v tu morali povedati, ampak upam, da bo za vse to eh, na, voljo, eh, na voljo priložnosti voljo zdaj le, ko se bo razvila Upam, da živahna diskusija, ko bom slišal govore, menje z vaše strani. Hvala za pozornost. Evo, debata je otprta. Dobar... To kje se ta dogodek ustvarja? Zdaj, se ustvarja podnaga se ta dogodek? Do, zajema se, to so sredstva, z katerih bi ja. se zajemal, so davčna sredstva. Kje, so se kje se ustvarja? Kje se ustvarja? Torej, ni, ni dovolj dobro odgovor, ja, jaz kada so... Prav... Ja, s njega skrdi potem ena implikacija. Če se ustvarja globalno, se pravi, uh -huh. če to, kar se pred dogaja v naši ekonomiji, recimo to prines, ampak bolj dovolj pri nas ploh, Deli tega se predsešnji ne bi spomenem Pa v izkoriščanju Južne Amerike, Afrike in tako naprej, sva ta je spomenem globalistična implikacija, ki sledi, ne. Torej, da, da ne bi za vse državljanje državi, ampak za vse državljane sveta. Ne. To bi pa kaj kotiča malo ali tega. Ne. To je tako razmišljate na pamatni. Ja, so so. gotovo, gotovo je problem, en od problem uvedbe tega, da je težko ga uvesti v eni sami majhni državi, ne, prav gotovo, da, da se razmišlja tako, seveda, legitimno, da je pač, glede na, na to, da je ekonomija globalna, da slovenska podjetja izkoriščajo, ne vem, dela zmožnost Kitajcev, Romunov ali česarkoli in delijo pa ta dohodek z no, zgolj prebivalcem Slovenije v ožjem ali širšem smislu, da je to na nek način krivično. Vendar, če bi, na, če, po drugi strani pa, in ta razmislek je moj odgovor na, to, na, to, na, na ta pomislek, če bi za uvedbo uh, UTD-ja čakali na njegovo torej planetarno, raven, ne? potem bi verjetno čakali dlje, kot bi lahko čakali, če bi, ga, če bi se nekatere države odločile, da ga uvedejo na svoje ravni. Ne? Jaz mislim, da je, je možno, da obstaja ne vem, neka relativno bolj e, realna možnost, da bi to recimo uvedla Evropska unija. Ne? To se mi zdi neka možnost, ne? da bi to bil lahko nek, pre, nek rezultat, premisleka ob zavrnitvi sedanje ustave, ob vse bolj zaostrenih razmerah v Evropski uniji, glede gospodarskih razmerah, socialno-gospodarskih razmerah, da bi lahko to nekoč privedlo do resnega, resnega pretehtanja možnosti nekega mogoče začetek zelo minimalnega UTD-ja, ki bi bil pod ravnjo življenskega minimuma. Ne. Ja, zdaj, seveda, pravim, vse to je. Vprašanje o resničljivosti se mi zdi zelo resno, resno vprašanje, zaradi katerega bi kazalo zmanjševati, kolikor se le da to idejo, ki zveni po utopi utopiji. Zveni, zveni kot utopična. Zdaj, eno je, da se to utopijo, mislim, utopično zato, ker Morda obstajajo tudi moralni pomisliki proti uvedbi takega, takega dohodka, verjetno je treba te na te pomislike odgovarjati s dobrimi pro, protiargumenti, če obstajajo pač moralni pomisliki, je treba na nje na te isti ravni odgovoriti. Na ravni zdaj pa politične resničnosti, dobro, tem hipu je pač tako, da ne more Evropska unija sprejeti eh, nobenih eh, zelo resnih odločitev, ampak verjetno to ni, mislim, jaz ne verjanom, da bo Evropska unija ali kdor, katera članica Evropske unije uvedla kakšno od oblik UTD-ja v, recimo, letu dni, ampak v nekim, nekim pet, desetletnem obdobju se pa stvari lahko tudi močno spremenijo, po mojem mnenju. To je vse je odvisno od od teže javnih argumentacij, vse. Marsika je odvisno od teže javnih argumentacij. Če prav se zdi, da so, razlogi, da so ekonomski razlogi proti uvedbi UTD-ja, se zdi, da je to proti ekonomski predlog, v resnici mislim, da ni čisto tako. Ne. Uh, mislim, da so čisto, da se da tudi ekonomsko, ekonomisti so, ki so sprejeli neke, obliko, neke oblike UTD-ja. recimo Sloveni, kdo podpira to idejo od, od ekonomistov. Od ekonomistov. Od imam to kole. kot sem tudi v intervju to izjavo, ne bi razkril tistega, ki mi je to zasebno rekel, ker eden od ekonomistov, bom rekel, pomembnih slovenskih ekonomistov, mlado ekonomistov, je uh, bil pripravljen podpreti idejo UTD-ja, če je pospremljena z, bi rekel, z enotno davčno stopnjo. In to še se je resno začelo govoriti o enotni davčni stopnji. Češ, enotna davčna stopnja, če UTD v td, potem tudi enotna davčna stopnja, ne, nekaj takega. Ničo. Ne. No, <laughs> ne In, uh, ja, mislim, da tudi uh, Janeš Šuštašić je razmišljal nekako na podoben način. Ne, ne. znam, ker je, če se slišal, da je bi Naj bi jo podpiral? Načeljamo. No, in mislim, da cela skupina, mislim, da to velja prepričanje za celo skupino. Seveda, najprej izračuni, da to ne bo izgledala čista utopija. Ne. Eko, eko, trditev največjega zagovornika te, tega UTD-a -ja je, da najviš, najbolj razvite evropske države lahko si privoščijo, ne svetovne, najbolj razvite države si lahko privoščijo UTD na višini minimalnega, minimalnih življenjskih stroškov že v tem trenutku celo pisano pred petimi leti, recimo. Um, in na vse zadnje je tudi Janeš Uštešič rekel, da če odpravimo vse socialne transferje, je tudi Sloveniji denarja do, dovolj, da bi to dosegli ta cilj. Ne? Seveda, v, pravim, kodiče tu vedno v detaljih. Vprašanje je, ali bi na, ta, na račun tega UTD-ja izgubili vsako subvencioniranje javnega prevoza uh, in vseh te ne vem, neštete, neštete oblike eh, poseganja države v korist nekih javnih, javno, eh, nekih pomembnih javnih uslug. Eh, če bi ta, ta bila cena, bi jaz ne bil za to, ne, ne bil za to, da se ga uvede, ampak eh, bi raje se odpovedal delu UTD-ja, delu utd za -ja, zato da bi ohranil vsaj del teh socialnih eh, služb, ki danes so, vendar bi ja, del vendar pretopil v, v, v individualen dohodek, ki ga nikdo porabi, ne glede, eh, brez vsake prisile. Z te prospektive sem zelo tesenečen, da jih ti novopomladne stranke, te, ki zdaj dejansko te reforme eh, propagirajo nekaj prej obvodljega enotnega eh, propočka, ker dejansko ta bi nekako kupil kupo socialnim verjem. Pač zdaj, da dejansko se da, na te frontesu, kako rekel, zdi, da um, je neki konflikt, ne? se pravi, ljudi, da pač, pač vedno bolj osebizirajo, ker dejansko ta ena od naših prinaša ki so jim ta da se tamkajšnja, da te kinejo, zatem, da se tamkajšnja, da da se da da da bi tem preusmerili pozornost in jih negradili, Zdaj, se socijalni na ja, v tem smislu, če... Ne tega, komentar na tega Moj komentar na, na to, kako se lotevajo teh eh, negradualističnih ne eh, reform, eh, ki so jih, eh, jih zdaj zasnovali in predstavljajo javnosti, je, da se lotevajo tega nespretno. In zato, ker so od sega začetka res je postavili uh, gospodarske reforme kot edino, edino kvir uh, spremem, ki bi ga najda ta družba doživela. To je bilo kar nekaj časa v igri, šele potem se je pridružila, da je tu bo potrebno tudi neke določene reforme na, na ravni socialne, socialne države. In, uh, in uh, še vedno pa je, ne vem, če berem članek Damjana... Um, izpred nekaj dni na stranih dela, zvem, da še vedno razmišlja o tem, da je o, zgolj o tem, da bo postavil gospodarstvo na nove tirnice, ampak v resnici je to preosko razmišljanje, da bi, da bi lahko zadovolilo moje moj moralno, moralno stališče, kajti v resnici Ni namen družbe nujno ta, da proizvaja zelo visoko, visok prirastek novo vrednosti. Nov prirastek, velik prirastek novo vrednosti za vsako ceno, prvič lahko pomeni veliko ne vem, ekoloških stroškov, socialnih stroškov. V resnici je moj, moj, moja poanta ta, da bi družba mora seveda misliti na pravično, pravično razdelito novo ustvarjene vrednosti, ne samo na veliko ustvarjeno vrednost. Kaj to, da ustvarimo veliko nove vrednosti, še nič ne pove o tem, kateri že bo ta vrednost odšla. In To je verjetno zelo, zelo pomembno, pomembno vprašanje in glede na to, da vemo, kako se škarje med bogatimi in revnimi v tem stoletju krečijo vse bolj in bolj, iz desetletja v desetletje bolj, je čisto jasno, da bo takšna napoved, ne, kot je bila zastavljena, torej mi bo, obetamo gospodarsko rast in to bi moralo biti dovolj za vesolno Slovenijo, dost nespretno, bi rekel, lomastenje v, v, v, v, v rečeh, ki so zelo občutljive, ne, kajti vse tem je vsakdo prepoznal, ne, vsakdo, ki, bi rekel, ki težko zvozi cel mesec prepoznal grožnjo temu, da bi to lahko počel še eh, eh, tako dobro kot doslej ali tako slabo kot doslej še v prihodnje. Obetev si je lahko slabše, slabšo prihodnost ne? in eh, torej nastavlja alarm v, v, v, v delavskih, eh, delavskih vrstah in predvidljiv alarm, ki bi se mu lahko, po mojem mnenju, vlada, če bi delovala bolj resno, izogljena, bolj pametno, čisto pamet, bom rekel, kar modro, ne? v tem smislu nevrednostno, pač pa, če predpostavimo, da, so, da, se, takšne, da se lotijo enega takega velikega projekta, bi morali ob tem, po mojem mnenju, misliti na to, da bodo, da bodo dajali neke dovolj jasne in dovolj pomirljive, pomirljive eh, odgovore tudi na to vprašanje socialne solidarnosti, kar pa niso počeli do doslej, No, ampak vendar če pa res omenjamo odzive države, bi pa vendar omenil to, da sem v intervjuju ministra za delo socialo in družino, Janeza Drogniča, magistra Janeza Drogniča, v sobotni prilogi dela pred ne vem, nekaj tedni, vendar lahko našel tudi stavek in uh, nimam ga seboj, da bi ga lahko citiral, ampak po spominu je, je gledal tako, ko je bila tudi Mu postavljeno vprašanje o uvedbi EDS, je rekel, to, je sedaj še, to še ni na mizi vlade, tudi so, so bile stvari še daleč, ne? to je bilo pred mesecem in več, mislim, da. ampak če bi pa to prišlo in če bi se nekaj takega uvedlo, si, si pa po mojem mnenju ne predstavljam, da bi socialna država delovala tako, kot deluje doslej. In ta, seveda ta citat bom jaz izbrskal in ga, ne vem, verjetno še nekako uporabil, ker je pomemben. Kaj ti rekel je, še nadaljujem, ne? rekel je, mislim si, da bi v tem primeru morala biti socialna pomoč, eh, manj eh, dobrostoječim, biti bolj neposredna, bolj direktna. Ne? In če še nadaljujem logiko stvari, seveda, ta ista, eh, ta eh, država, ki se loteva reforme na ravni ekonomije in kjer To je ekonomsko reformo eh, prodaja pod eh, z, z, z opredelitvami, kot so vse bo na isti ravni, vse bo zelo pregledno, enostavno, davčna stopnja bo samo ena, eh, eh, splanirali bomo tako rekoč neko zdaj zelo plat, zapleteno strukturo v nekaj zelo preglednega in pocenili s tem na nek način eh, ne pocenili, ampak uh, spodbudili gospodarstvo, ne, po tej isti logiki bi morela, bi morali biti tudi dobri razlogi za vedbo UTD-ja, kajti, če bi ohranili sedanje oblike socialne pomoči, ki grejo od kategorije do kategorije in preverjanje iz meseca v mesec, seveda vzdržujemo ogromen stroj, ki to preverja, To je ena plat za deve, ne? ogromen stroj, ki to preverja in ki seveda bremeni davko plečevalce. Po drugi strani pa tiste, ki to morajo dokazovati, izpostavljamo, izpostavljamo, bi rekel, temu pritisku, da javno Predla, pred, predložijo eh, podatke, ki so, če so resnični, podatki o njihovi, njihovi socialni nesreči, o, njihovi, o, njihovim, eh, o njihovim težkih, težkih življenjskih razmerah, kar eh, gotovo ni nikomu zelo, zelo povšeči in verjetno marsikoga je tudi od, nekako, do, dokler more še, odvračal tega, da bi sploh za kakšno pomoč prosil. Ne? Skratka, v imenu iste preglednosti cenitve države, bolj vitke države, bolj uh, smotrno usmerjene glede njene porabe, bi morali po mojem konsekventno zagovarjati tudi vedbo univerzalnega temeljnega dohodka. In jaz mislim, da to, ta priložnost še ni čisto zamujena. Vprašanje, kako, kakšno, kakšno, jaz mislim, da se debata v Sloveniji o teh stvarih še le začela in ne vem, razveselil me je recimo članek je bil objavljen v delu na mnenjski strani na isti dan, kot je bil že umenjeni, objavljen že omenjeni članek eh, Dam, Damjana eh, in sicer članek eh, Fran, sociologa doktorja Franeta Adama, ki je začel ta razmislek, začel ta razmislek eh, o tem, kako je ne, potrebno misliti ne le Branil je, torej je, v tem smislu, da je ne smemo odreči že vnaprej, eh, bi rekel, legitimnosti, da svoje predloge predstavijo, da cil povečevanja eh, BDP-ja ni nelegitimen cilj, kar je, s čemer se vse lahko strinjamo, povedal pa je, dodal je pa to, da pa vendar to ne more biti še končni cilj, ne, da je Potrebno govoriti tudi o pravičnosti eh, o razdelitve novo ustvarjene vrednosti. Ne? In s tem je odprl, po mojem, eh, bi rekel, eh, odpiral je eden od teh, ki je odprl no, eh, to vprašanje, kaj se bo zgodilo s socialno državo. In mislim, da bomo na koncu koncev prišli do tega, da bomo se morali vprašati, kateri so moralni temeli, zaradi katerih smo. Eh, eh, pripravljeni oziroma celo moralno zadolženi, da pomagamo drugemu. Temu vprašanju se mislim, da do sprejetja teh ukrepov ne bomo mogli izogniti in jaz upam, da se to v resnici ne bo zgodilo. To bi bilo, po mojem, zelo slabo, če bi take ukrepe naredili, ne da bi ta razmislek privedli do te ravni. A ni Na mrež, da je socialna država oblika kraje ne? premoženja, do katerega so, so tiste prišli po pošteni, legitimni in zakoniti poti. Ne? Tako se mi zdi, da je to nekako razmišljanje, ki je v zadju teh reform. Ne? A, nekdo, čigar dohodek je v davčni 50-stotni dolčno stopnju, temu država posebej krade. Ne? kar vse je v bodu svojega odkazna prislužila. Ta tip <coughs> libertarne logike ne ameriške, Mislim, da, da se to preprosto uvozljiti naše reformatorji. Ne vidim, da se lahko je poskušaš preozbojitem. Ne, ne vidim, da je dosto bedov za, za uspeh. Ne. Tako da jaz sem skeptičen, da se da to idejo univerzalne ob življanske ne cepiti na naše reforme ali pa ukazovati, da je nekak, da je nekak naravno sodi sodi zrave. Drugo, tudi, tudi, kar sem videl zdaj te raziskave vrednota slovencev primerjavi z drugimi, z drugimi evropskimi, ne, evropskimi narodi, ne. A, tudi ni preveč. Ni, ni preveč spodbud. V Sloveniji, koliko sem videl, je, ne, Slovenija je stopa po visokem obstotku ljudi, ki menijo, da je nezaposlenost posledi crnobe ne, in moralne sprijetnosti, Tako da, a, to tudi ne ravno nekaj podlaga ne, za povedbo. Se mi zdil naš zanje temeljnega pokuška, ško bo ljudi, ljudi prepričati, ne, da, Da se ne tudi nekdo, ki mu ni do ali pa a, ki ima neke druge projekte v življenju, ne, a, ki ne ustvarja nobene vrednosti, in tako Da se zasluži, zasluži a, nek dohodek, ne ki vleče neposredno iz mojega, da so se razvili v žepa, ne ki berata, ne vem, deset, dni, deset dnevno. Ne v neki tovarni, ne v, v pisarni, ali takvah, ne. A, Vem. Eno je ta, ta projekt od vzgora, da se mi zdi, je čist neo, neo ne? Se zdi da je čisto In tudi samega zidu je da je čisto neoliberalen, tako ali tako, ali pač pravico do sadov svega. Dele, ne? Maš, pitra, do to, te, te vzame. Ne? A, je okradil in naredil krivico, drugo pa je to, kar je to bottom up, to pa mi tukaj ne zgleda kaj preveč. Mislim, nekaj egalitar egalitaristični refleks še vedno je ne? med Slovenci, ampak kot rečeno so pa nekateri tako malo zaskabljajoči parametri, ne? kot je tale vzroki za, re za reloščine, ne za poslenost in tako dalje. Zdaj pa dovoljil sem zljubo prič tema informatorja, za ideje razslojevanja nadaljne, ne vem tego dalje. Vse, če bi to obedil, ko nekaj s nas vsega, če si razvonjal, tako dobiš nekaj ponametnost, pa priče zgovoritev, da bi dobil še zraven 40-50 tiseč dolar, da bi to tako zdaj, da si bi predliš sprejeli. Samo um, meni se zdi, da je to kot ukrep. Um, po meni um, se zdi, da je to nekdo, ki mu gre za neko da bi zadnjo možnost, ker se ne zdi, da je to povezano z ukrepčenjem druge in druge dele socialnega re<|notimestamp|><|nodiarize|> da je to izmerilo in da je da je to nekaj V tem imenu večje fleksibilnosti delovne sile, to, ne. to sem videl tudi da je to ipak ne. nekaj dejstva, resnično, da ne da se tukaj to že malo To je kot je to Samo nekdo, tako vrže na trg, kako v šoli, uh, šoli vidi se, da tu je šolska reforma, v resnici ki poteka, se mi zelo, da ljudi vzvajajo v to, da so bonovali na tako civilnost, ko pa je vrženje na teh dela, um, Tako še spravo ne more nič načrtovati in na ta način, če to dobi, se kupi nekaj, ki se ne mene. Mislim, da bi to prej sprišali, da je jisto. No. Jaz sem rečla, da smo vsi fascinirani s tem, da je to nekaj, kar ne? ne? je Pazite, jutri bom imel Igor predavanje o univerzalnem temeljnem dohodku na Dvojtku za filozofijo pol enih, če koga je zanimivo. Uh, In bi rad rekli, da imamo tudi novih dialogih, ki bodo išli čez en teden vago, tema ravno, da pa mogoče kakšno vprašanje zaradi tega, ne? povezano z postvardizmom, o čemer smo sicer govorili. Ja, Sve to, to, to zna, ena je to. Značina z post je to zelo nesilje, ki je vedno večjo. to podpira. To, ne, ne. Tudi v mniku državi iz vseh ostaljenih uh, praksek, če tudi šolstva. Narej, mislim, mene, če imam rekel, kaj bo skrbiti tem, je ta aspekt, se, pravi, da da se šolstvo nekako oziroma izobraževanje da na trg, ne. Kaj je tudi dobra, Zdaj, makar je v sklopu tega pospravljenja. Pre tem, recimo, to tiste okrepe začetka 18-ih v Slaviji, samo, mi kaže, bilo osmerje bez obažovanja. Zelo podobno, specifičnega, Ja, ta fleksibilnost Šol, Muzim, v imenu kritičnega prišlenja, pa prede, stvarno, pa preze je polno nekaj srpomljavkov in samo nekaj socijalnih pa nič kritičnega To je Vprašanje? Uh -huh. Ja, spazujem specifično. <laughs> ja mi bomoče še čas, se mi ta flexibilnost bila predavanja neko dejstvo, je, da zelo To zanima, kaj, ko sem še ja študiral, ne, je, bilo, je, bilo glav, je bil glavni problem, ne, bomo, kako se bomo osvobodili od dela, ne, pa kaj, kako se bomo realizirali v prostem času. Ne, to je bil post-marksistični uh, čas in tako dalje. Ne. In zdaj najkrat, se pa zbudiš, ne greš ti vsi razlagati. Jaz seveda moram se, bo, mora, mora se boš odvaditi tega, ne, da si, si za celo življenje zaposlen. Ne, pa Da delaš od 8 do 6, ne bočeš morat delati od 6 do 8, ne pa se vozi 50 ali 60 km stran, ne kaj pomeni, da še dve, dve uri na dan zapravo, ne, za pravo, samo na dela in nazaj. Ne, ne boš, boš nekako grudo delo, 12 ali 14 ur na dan. Ne. Zdaj, kaj, kaj se ta premik zgodil? Meni se, zdaj, meni se res zdi, da sem šel spati v teh starih časih, pa sem se zbudil v teh novih. Zdaj najkrat fleksibilnost, kaj praviš, nekaj ne, zapoved. Ne, in že, in ne. se je tam srb, kaj se se vidajo, zraveno. ne. si bišč, da moraš ne postojajati, na naši ga. Ne moraš imeti nekaj ostavljena ampak ja, um, dokler je to samo tvoja izbira, ne, okej. Okay. Ampak to ni moja uh, če tvoja izbira, če hočeš ti delati kariero, ne, kot uh, otročo, ja, če hočeš uh, okay. uh, zaslužiti 30.000 dolarjev lečno leto, ne, seš mora preselit, ne vem, ne vem kam, ne, Ampak tu pa nekak ne zgleda kot izbira, ne. ne more brat med tem, da <laughs> da se bo spet dal zaslužniti delo, pa medzi tem, da, da se bo sprostil. Ne? E, da se mi nekako zdi, da je to eno od teh naravnosti, ne? naravnih danosti, ki postala šipne tega risiko. Ja, e, z, z, z, z, ne vem, tem je bilo ogromno, ne vem, na katero, naj se koncentriram, saj smo že malo pomešali vse intervencije, ampak Če je zdaj, mislim, ta zadnja Torej, fleksibilnost, ali je to nuja, ali se da kaj storiti. Uh, uh, jaz, ja, jaz mislim, mislim, mene se zdi, predlič, mislim, v fleksibilnosti in v 40 km do dela verjetno bi lahko rekli neki tako pripombo, kot si jo ti prej zreku o slovenskih vrednotah v zvezi z, z temu pridnost, a ne, Treba je delati, ne, vse kot reče a, kaj je, a, a, a, a molar, ne, je treba delati, ne, pridnost šteje nekaj, rana ura, zlata ura in tako naprej, to so vrednote Slovencev. Verjetno dobršnega dela res. Je tudi ena solidarnostni duh, je ta duh, jaz nisem še rezultat mm, teh podatkov, z katerih bi se dalo vedeti, kako in kaj eh, se, se odtehtata, bi se lahko strinjal o tem, da je ta, da ta mogoče res prevlada, češ delo pridne roke, pa to neki res da. Čeprav vse tiste šivilje, ki so delo zgubljali kljub temu, da imajo pridne roke, verjetno se, se pa, so pa prišle do nekih življenjskih spoznanj, ne, ki, se, ki, ki opuščajo idejo pridnosti kot, temelja tlakovanja, tlakovanja ceste za svetlobodočnost. bodočnost. Svojim včerkam reveri, ne bodo govorile več o tem, bi treba biti priden. One so antinoški vrešički, ne? one so nekako nefleksibilne. Ne? Mislim, imaš, ne, dva načina, lahko na koji gledaš na nje. Ne? A, eno je, da, da se sočutno, pa rečeš, te reveri živijo neki bogu za hrbtov, to je bila jedina tovarna, 50 km, 100 km na okrog, ne? edin način, da da pride edino delovno mesto, edini vir dohodka in tako dalje. Drugi način pa je da rečeš, ne, ja pa kaj se tako zadrte, ne? Se pa ustajajo avtomobili pa avtoceste, ne? Pa, ne vem, zakaj se pa repelejo 120 km ne, celje iz za nekega brda, ne? Celje pa tam, pa si tam najdeo delo, ne? Tu fleksibilnost ni se na da samo samovolja Ker bo se tistila industrije tako vsa presiliranja, ki da se prekvalificirajo. No, ja, to moj, ja, to bi šlo dobro. In to nam na to, to vse je, reč, lahko tvoje izbjela pretredo, če pa ni, pa je to v imenu dobička nekoga, ki je tako pretredoira pretidre sila. No, ker temu se Da, nekaj, da se nekaj prikazuje kot naravnadanost, kar, kar je čez družbenega izvora in na knjučno in tako dalje. To, to se da dogaja s fleksibilnosti v dela. Samo prav povekce globalizacije, tako se pač zemljena na mestuževskih. Mogoče, tako z tekst, mene eno vprašanje me prezanimalo. V koncu ih se na v Sloveniji bolj sprožila ta, let nas Italija, pač je prišla ta ideja oboje protiv delo. Ne? ki ste tudi prej omenili, da v bi bistvu bilo pospravljeno. Nekako je delo tisto, ki je bilo novo definicija z nima problematično, da se ga, mora se ga nekako novo definirati. Me zanima, kje so, vem, da ste, da je šel konc 18 ih tam tu je en zbornik, pri... boj proti delu. In yeah. malo sem gdela na krok proti zadele. in po tem času, prav, ko je pač bilo ustavil na izdiku mm -hmm. in teglede, v, ko je pač nastopila slovenska država, ni teh impozov si da slišati, oziroma, in, oziroma se, se postavljajo neko radikalno pozo oziroma gdje so potisnili in polno narokno se ta razmišlja na bojo proti delu. Kje je danes praktično? Kje so ti teoretiki danes? Kaj končne, oziroma, kako razmišljajo o delu te teoretiki danes? Uh, jaz, v različnosti, to ni prišlo niti to z Italije. Italij, italijanski opera več nekaj čisto drugega. Ne? Ta boj proti delu, to je mislim, okay. da je ena Zapravo, Bob Black, ne, mislim, da so avtori, pa mislim Andre Gorc. Ja, Tadej se je še razmišljalo, kot je Friedrich rekel, ne, o tem, kako bi premagali, premagali delo in... Vspovoditev ja, od dela. Ne. Zdaj smo, vsi mrzlično iščemo delo, ki zginja, še preden pogledamo. Ko pogledamo, ga že ni več. Ne. Če ga vidiš po strani in ne fokusiraš na in še obstaja, potem, ko se fokusiraš na en dela, dela nekako ni več. Bi pa rekel to, ne o, o tisti avtori, kaj razmišljajo: Gorc, sicer je zdaj sprejel tudi idejo UTD-ja, ne recimo, da je to, kar slišim in, in, in berem. Uh, tudi idejo posvardizma razviva, ampak mislim, mogoče je bolj zanimiva ta, ta, ta ideja, ta stvar, ta ugotovitev, ta, uh, to dejstvo, da je v 80-ih v našem prostoru bila ena lepa, zaokrožena, številčna, močna skupina filozofov, ki se je ukvarjala z ekonomijo. Ne? Uh, veliko, tudi je, bilo rečeno, v prvi polovici 80-ih je se bila ekonomsko vprašanja uh, Prvo razredno vprašanje za, rekel bi, skupino, ki lahko tudi kar našteje, ne, šteje, mislim, ne vem, Šešerko, Bavčar je verjetno filozof, ni, ampak niti, ne vem, sociolog je, sociolog. Pak so ne, tukaj tudi ne Hribar, tudi, mislim, Debenjak, Denomenja Meriha, še nekdo je napravo doktorata poleg Šešerka, to je bil... Kdo je še poleg, poleg Šerka na redu doktorat? Kjer, kjer, kjer, kjer. Pa Zgaga, Zgaga, Pavle Zgaga, na redu doktorat iz Grundrise, Marksovih, ne, Grun, izdalo se je črte očrte kritike politične ekonomije, verjetno eno najboljše, najboljše opremljenih del, prevodnih del v študentskem prostoru, znanstvenim aparatom itede in tako naprej. znanstveni aparat kot je tam. Ne vem, kje potem je bil napravljen in prej, nikjer, po mojem mnenju. Skratka, pa kup okroglih misl, če pogledate filozofski vestnik, takrat je bil poln okroglih misl, časovni boni, gor, dol. Tega je bilo ogromno. Ne? To je bila veliko, cela srednja. Valentin Kalan, ki se, se je ukvarjal tudi z, z temi stvarmi, je bil zraven, potegnen, pa nekateri najši Vsi se s tem ukvarjali od druge polovice, od leta 88 naprej pa do leta 2000, mirno lahko rečem, tako rekoč popoln mrk. Ne? Ekonomija kot tema posebnega interesa ni obstajala. Za filozofe, niti ne za sociologe. Gospodarstvo je bilo pomaknjeno na stran, pomembnejše so bile vprašanja ne vem, seveda samostojnosti, kulturna vprašanja, kulturna samobitnost, bitka za samostojnost, za priznanje, te reči postavljene nove države, ampak ekonomija je bila tu nekaj, spet dobila status tiste grde, umazane reči, v katere se mi, humanisti, ne bomo spuščali, ne? v bistvu ves problem je to, da, nam, da ekonomisti pa ne razumejo, da morajo nam dati denar, zato, ker mi v resnici ustvarjamo, ustvarjamo tisto brezčesarim, brezčesarim še nim živeti ni v tej dežavi. Ne? Ustvarjamo tisti presežek, zaradi katerega je življenje znosno. Nekako tako je potekalo ta dialog. Ne? Kulturni krogi na eni strani, ne? ekonomisti na drugi strani, med ekonomisti samimi, pa moram jaz moje mnenje reči, tudi koliko se jih je dalo tako prebirati, v javnosti, mislim na to, na sobotno prilogu, na intervencije na televiziji, ni bilo ravno makroekonomističnih posegov. Ni bilo razmišljan širokega zamaha, ki bi govorili široko o globalizaciji. Te teme niso bile odprte. In to se mi zdi, moja osebna zamera tukaj, Do, do bi rekel, do te, do, do, do stanu, do tega celo, celotne kaste. Bili so ali ministri, ali so se, ali so se ukvarjali, jaz ne vem, z, z tem, kako bi sami na nek način čim več zaslužili ali kako bi omogočili drugemu, ampak niso, ni bilo nekega širšega razmisleka. Bli so dnevno politični razmisleki, koliko jih je bilo. Ko sem šel gledati knjige na knjižno police, pač kaj, je pa, kaj so pa je stroka naredila, tudi nisem našel kakšnih takih ekonomsko-socialnih vizij. Tega ni bilo. Bila so tehnične knjige o ekonomiki taki ali drugačni, ampak kakšnih socialno-ekonomskih vizij Slovenije pa ne. In, in to je, mi je rekel, moja, mislim, na eno tako m, nenormalno no, stanje, no, ko je vsa pozornost posvečena nekim kulturnim vprašanjem ali pa nekim prestižnim vprašanjem, to, ta svet se pa prepuščal ne vem čemu, samemu sebi ne, in politikom. Zdi se mi, da je ta predlog te skupine mlade ekonomistov tu postavil stvari na... na na prepih, ne, če na drugega, kar ni nujno slabo, samo po sebi se meni zito dobro. Jaz mislim, da ta debata je Slovenijo, je bila za Slovenijo, je za Slovenijo potrebna. Mislim tudi, da se ne bo mogla izogniti temeljnim vprašanjem v ozadju, ne, da ne bo mogla ostati na tem, ali vzememo paket tak kot je, kljub protestom, ga izglasujemo in ga peljemo naprej, ne, brez nekega, brez nekega notranjega pristanka, dobršnega dela prebivalca, na smiselnost teh ukrepov, verjetno ti ukrepi ne, ne bodo doživeli dobrega srečnega, srečne uveljavitve. No. Jaz, če lahko, za ta utredenje zanima čisto konkretno, če zna, poznate, do kakih krogih v Tujini je, recimo, mislim, koliko je zdaj to dejansko močno v Tujanski svej, ali pa če do kakve države lahko konkretno navedile, mislim, če vlasti nekakih podatike, ne to zdaj, recimo um. Švedska je to nima je to Angrija, kdo za je to cipolova ne boj naprej, niščav, če tako rečeno to ni ravno mainstream politična ideja še v tem hipu. Mainstream bom rekel. Ne? Te, o tej ne, na televiziji ne govorijo še o tej ideja. Jaz ne vem, če to... Eh, Mamo eno knjigo, ki bi me naj z tem, kako se ta debata giblja v vsaki posamezni Evropski državi. Ta debata, ta, ta, debat, ta knjiga obstaja, je so prispevki z posamezni, posameznih posamezni držav, mislim, da je naslov Argo in from Basic Income, se je da kupiti. Izšla eh, v angliščini In vse, ki bi to zanimalo o tem stanju, bi rekel na terenu, ne, bi pa usmeril na spletno stran. BN, BN, francosko pomeni dobro, to vtipkajte v iskalnik in vam bo, z vas bo poslal na pravo stran. Med tem se je mislim na nekoliko premenovala, to je bil enkrat Basic Income European Network, ne, BN. Zdaj je pa to kar neki world, ne? in kratica je ostala islo samo po men, besed so menda primerno spremenili, primern teh kratic, teh črk so primerno spremenili. Tam se najde, najdete materiale, najdete argumente, stran je bila, ko sem jo pred letom ni zadnjič obiskal, zelo bogata z materijali, od leta 86 naprej, mislim, da se organizirajo vsako letno kongresi o tem vprašanju zagovornikov in zdaj recimo, jaz vem za italijansko sceno nekoliko bolje poznam, eh, vem, da so v določenih krogih na levici so zagovorci tega. Ne? Tako da zna biti recimo, da bo del teh, eh, ki bodo verjetno zmagali na prihodnih volitvah Italiji, eh, kakšne manjše stranke bi znale to zagovarjati. Še, prašen, Drugače pa je ideja, kot je pravi, van Pariz je doma nekje danska, nizozemska. Ne? To, to so verjetno države, ki so najbliže, mogoče tudi Kršno-Skandinavska. Vsekakor ne, Anglija. Vsekakor ne, Anglija. Vprašam, ja, Daniela, aposto politizem. Sem se možno, da se naprej na zahodu v Ameriki in Zahodna Evropa pojavi neki alternativni turk delovni cilaj, ko bo se potrošnji uporili, im bo razvrterovali pa će tiste akete, na kateri odgovarjajo, pa će pri ustvarjanju nekih dubrin, razvrterovali za to tu stresnih plačilovka, pa so razvrerno s čim večji potrošnik si, tem bolji, imaš še prijerov pri nakupi, pač ćemo pustiti kako ja. To je moja stava. Jaz v resnici ne vem, če sem dovolj jasno spel, ampak moja utemeljitev, van par izdaja, če boste to prebrali, eno tako zelo moralno utemeljitev. Preprosto, moralno utemeljitev UTD-ja, ki je skladna z potrebami ekonomije, ki torej dokaže, zgolj to tukaj ima obramno linijo, češ, UTD ne pomeni, ne pomeni, konec trga dela, ne pomeni draženja delovne sile. Ne? To, to, to, to je njegovo, njegovo stališče. Ampak moje pa je bliže drugemu avtorju, ki bi ga mogoče omenil, Pavlo Virno. Jaz vam, glede postfordizma, bolj kot mogoče debelo knjigo od Negrija in Harta osvetujem, da vzamete v roke eh, slovnica Množic, Pavlo Virno, prevedeno v slovenščino. Tanka knjižica, ki gre, po mojem mnenju, bolj, eh, bolj v živo zareže eh, glede tega, kaj je jedro tega postfordističnega premika. Zdaj, kar pravite vi, mislim, virno, virno to sem se momeno zdelej zato, ker, ker je v resnici virno pride do argumentacije za, za uvedbo UTD-ja pride do argumentacije češ, smo produktivni, to, to argumentacijo, ki sem jaz zdaj kole navedo, ampak lahko bi jo razširil naprej, seveda so tu, ne vem, kaj narediti z gospodinskim delom in delom, delom uh, uh, materinjenja. Materinjenje. zdaj hoče, če se prav razumev, crkva bi bila pripravljena to podpred. Ne? To, to je iz intervjuja z, uh, prosim? Z državne avke tudi finančno bi jo podprla ona. Izjava načkofa je v tem smislu, materinjenje bi lahko bilo plačano. Če je materinjenje plačano, zakaj bi ne bilo plačano, lahko se vprašamo naprej ne? tudi gospodinsko delo. Ne? Gospodinsko delo je delo, ki brez katerega ni verjetno uspešnega zaposlenega delega, dela tistega, ki ga upravlja pod pogodbo in je na delovnem mestu nekje zone hiše. Verjetno ga ni. Ne? Nekdo v gospodinstvu mora opraviti vso tisto delo, ki je nujno potrebno za to, da nekdo lahko dela na delovnem mestu. Dohodki so pa v resnici neizanačeni. Ne? Tisti, ki je delal v gospodinstvu, je, je odvisen od partnerja, ki dobi oseben dohodek, ne? oseben dohodek na delovnem mestu in ga deli ali pa ne deli v enakem deležu z partnerjem, ki ostaja v gospodinstvu. Ne? To vse ne nije uh, argument za ta dohodek, zato ker ta dohodek tukaj vsak dobi, pa če delal, tako da nema reči, da je gospodinstvo pačno.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 Jaz imam argument, zakaj bi gospodinsko delo bilo, zakaj je, dobil bi ga vsak, res je, ampak dobil bi ga vsak, po, moj, po mojem predlogu in po skladno z argumentacijo, ki je najti v Virnu, ne, kolikor, kot nek pavšal za produktivnost, ki je zdajle nevidna klasični ekonomiji, ne, preprosto zunaj veliko bi rekel, družbeno koristno delo, ki ni ovrednoteno. Ker pač ni, ni uh, sklenjenih nobenih pogodb, ne, To je moj, tudi odgovor na to vaše vprašanje. Ne. Po mojem je uh, upor, ki bi ga lahko, ne vem, delo, ne vem, ki ga upravimo, ko, tako kot ne moreš kupiti izdelka, ne, da bi kupil tudi loga na vidnem mestu in si njegov oglaševalec. To je neka produktivna funkcija. Ne nazadnje, to, da gledaš televizijo, je... Verjetno nekaj vredno. Kaj ti, ti si mirjen med tem, si eden od tistih tisočev, ki so izmerjeni in ki, na podlagi katerega televizija prodaja, tvoj, prodaja svoj oglasni čas. Des, des ta nekaj ustava tradicionalno planovanje dela na, na glavo. Kaj, če še gledati te tako je bilo na rejavu. To se pa res Lahko, da ima vse, vse, kar počnemo, neko informativno vrednost. Ne. Uh, lahko je vst, uh, nikomu, nekdo bo to informacijo o uh, našem obnašanju. Ne. Ne, ne vidim, kaj bi se mislil, da je to produktivna Sajmo, le, en res je za ne, da je čist poče, ksela, da bi se gomaril se vse. Znam, no, te, se meni kako neml, v deli, v V klasičnem v smislu se ve, kako se vednoti, to timo, zaniml, v, v deli obrednoti, ne? Kako tem smislu je to deli obrednoti? To pravi, o cenu ali o Dobro. Kaj je? Če je rovne? Ja, v ekonomickom smislu prevemo. Če je smo se učili, to razvorejo Ja čas pa Samo če je to cena. Dobar, nič drugih. Če da je Če v tem, v tem zaslužen, tudi če je glavite ne misliti. da so okoliščine, ko je to, jaz spet pa vsem srcem, ne na samo ta moment, ne Kaj se tiče kremičnosti, pa vse sprošnjega izkriščanja pa da so ljudje, ko se res ne in da je, da je to umogočenje. Najprejši stiske potem je to odgledeno. So hkrati pa tudi, ne, se mi zdi to, kaj sem že prej rekel, to, ne, pa nas zadnje vi sami to lahko pokaže, kot ukrepci ok, bo dobro doša Ja, samo, zdaj, zdaj navrženih je bilo spet kar nekaj vprašanj, jaz bomo z veseljem, se počasi lahko lotimo hm, te razdelave. Jaz pa zaprav neoliberaliste, meni se zdi, omenjim sebi nekaj krat, ampak zdaj, a imamo kaj... Absolutno načelnega proti temu stališču. Treba je videti, treba je lepo se, se pogovoriti, res je, se strinjam. Mislim, da so ti ekonomisti s predlogom prinesli Nozika, bi rekel, na prvi peron v Sloveniji v pa ampak potem odpremo celoto Nozika, pogledamo, kaj Nozik reče in ugotovimo točko, ko je, ko je kakšna, kakšna njegova teza manj spremljiva, nespremljiva. Ne? Na, na sezadnje se za libertarca tudi, razglaša tudi van Paris, Vampari se ne razglaša za Rolsovca, torej avtor ideje VTD-a, ampak uh, se razglaša za libertarista in vendar najde, kot liberta, libertarec, raj, najde razloge za, za delitev dohodka. To uh, ni verjetno... Prosim? Ja, uh, samo zamenjati moraš tezo. V podobnem libertarec, kot je Janša socialdemokrat. Ja, je, še. je, je, je, je, je, je, je, je, je, so je, je, je, je, Občutka, ja no, da se razvija in da ima pravice do tega, da vse je na Da se je že razprave, da talentov, na vse zadnje izkoriščenih položajev, sekunda ni možno iznašiti. Pravno je, da se ko govorimo o teh neurompresijskih tega ne poštivo. Kar postavlja svoboda, to ne, je in res. To ja. ja. ja. se lahko zgodi, da se reče, in potem, ja. pa če v nekem kontekstu lahko to deluje, ne, da dobijo vsi nek dohodek minus pride na nek način. Ne. Tako je. Enakost razumejo kot formalno enakost, ne pa kot njih zahteve po enakosti možnosti. Ne v tem predlogu, ne, oziroma? Možnosti, ne. I zamečevanju možnosti, ne, te zahteve ni, in to je, mislim, da zdaj trenutek, ko se da temu pokazati argumente. Oni pa so pač brali Nozika, niso pa brali rawls verjetno je to trenutek. Vse je da druge, mislim, <gulikaj> ne. Ali so bil Kena, ne, kdo pove, so že ekonomisti, ne. Lukasa sobrali, to je povedal, to je ime ekonomista. Pojavilo se je, to je novost, to so, to so pomembne kulture novosti v stoleski prostor. V mnenjski članek na, na tretji strani dela, najdete nekoga, ki je napisal v oklepaju navedbo nekega avtorja z letnico knjige. A veste, to je... To je, jaz berem delo že dolgo nekako, pa nisem zasledu tega, da bi nastopala nekaj, kar je skoraj bibliografska opomba, tako rekočo, v tekstu. To so, se mi zdi, to so dobrodošli premiki. No? človek je pač povedal? Lukas je ekonomist, ki je, ki je povedal, da teza od Solova o tem, kaj je tisto, kar pomeni, kako že, prirastek, BDP-ja, ne drži več. Ne? In povedal v svoj vir, Dobro, bi sem rekel, nozika brali vredu, mogoče nisi brali nozika, ampak ostaja, stoji druga, drugi del moje trditve, da je mogoče to dober trenutek za to, da se, da se razširja e, osnovne teoreme Rolsa, ki dajo med drugim seveda sijajno podlago za uvedbo utd ja verjetno boljšo ali pa vsaj tako dobro, kot je lahko ponudi libertarizem. Ne? Ja Zdaj se gremo, mi nekam vse, stavno odobljujemo, da bavite se za to. Jaz bi še eno kratno bi mi ne bi izgledali tistva, misl ali pa ocena njihove ustvarjalnosti. Ustvarjalnost ne je to ne izpolam nič. Ne, ne, ne, ne. Namreč, jaz ja. ja. ja. ja. Namič pred 30 leti, kaj jaz sem takrat pravil v prav, Frankfurtko šolo, pa poslušal tudi in z tiste perspektive ne, je to tako malo da inno. Zato, da se tako ješnja vrednost, je pa te, no. Ja, no se vse ja. skupaj se mi potekaj, <laughs> <jaz sem, laughs> se jaz sem spodil, leti, kaj se zdaj se no, kaj, odiča, jaz tudi danes tiste perspektive, ampak tistih menja, ne? Reči... Virno jih. Virno jih in jih tudi da nekako v, koš, ja. A, v koši, ja. ja, mislim, Horkheimerja in idejo kulturne industrije, kot je razvijata ta in Horkheimer. Ja. In jaz se tu se kar strinjam z Virnom. Ja. Glede tega, cinično ali ne cinično, ne vem, a ste slišali že za ta izraz prosumer? Ja, ja, seveda. To se no, pa, pa slišali. To je prosumer kamera. E, prosumer prosumer ja, kamera. Glede, štos, a pa kako razumete ta izraz prosumer? Uh, ja, jaz sem ga slišal samo v tistem v kontekstu fotografije. Ne? In ne vem, kako se prenaša v uporabo tistih. Ako vem pa, da sem jaz recimo, kreativen, kako uh, industrija producira, včasno temu no, uh, rekel, to je ustvarjanje novih potreb, umetnih potreb. Ja. Danes je pa to reaktivnost in recimo, jaz sem načas foto ki je 20 let služil. Zdaj moram pa kupiti vsak let noga, če hočem biti tekoče, pa hočem, da tisti gumbi, ki pred enim letom še niso pripravljali. Torej, to je ta reaktivnost, da je kot gupec vpliva na industrijo in ustvarja nove potrebe in da drug let, ta bila več dobro. Torej, Če vesejo, pripravljate majite staro. Če če Ali se bude tako za čas? Prozumer je pojem, ki je kombinacija producenta in gozumenta, ne? Združuje oboje. Če pričevali, če pričevali so so dve, Verjetno res, ne. ne. ne. tista kooperativna agresa. Open source, ne? tam recimo lastniško program je hotelo vse nas, uporabnike, računalnikov, narediti za, za idiot uporabnike, ki bodo dobili kompleten izdelek in bodo tisti izdelek samo uporabljali pasivno, torej nič brskali po njem, čeprav je načeloma programje nekaj takega, kar lahko človek poseže ne? in prilagodi sebi, ne? Bi naj Skoteli so nam prodajati zapakirane izdelke. Del, del te eh, od Linuxa naprej, pa seveda tudi pred Linuxom, eh, samo v manjšem obsegu in manj uspešno, vendar pa mogoče tudi bolj radikalno so, obstajale skupnosti, ki so, eh, ki so dopuščale pogled v izvorno kodo, spreminjanje programov in so prilagajanje programa sebi, sebi v priti. Vkrati pa so ga ti isti ljudje seveda pošiljali tudi naprej. Mimo gredi, tudi, tudi Gates sam je bil v začetku del take, ene take skupnosti potem se je od nje odlepo. Ne. Imenovala se Home, Home Blue Computer Club, ne. klub domače varjenih računalnikov, tako po Sloveniju, svobodno po In tam, tam, se, tam se, bi rekel, se je upeljavala logika, po kateri si ti lahko izdelek razstavo, tako kot lahko razstaviš avto, ko ga kupiš, ne? ti imaš pravico razstaviti avto računalnika, programa pa naj ne bi imel pravice, oziroma je nimaš, ne? če kupiš nek program, naj bi ne smel poseči noter, skušajo ti to preprečiti. Te, te eh, zahtevni uporabniki, ki torej zmorejo to, so, so prilagajali svoje stvari in jih dajali naprej. In to je oblika konec koncev tega, kako si kot konzument produktiven. Mislim pa, da so čisto resne, čisto resno mislim, da so vse te oblike, ki sem jim povedal na to, ko restauraciji ti rečeš, Ja, mislim, vi preprosto nimate pojma, dajete skupaj smetano in olivno olje, to ne gre. Ne? In če ti to poveš kuharju in če se on mal na tem zamisli in dobi še tri taka mnenja, ne, je to produktivno dejanje. Seveda je pa problem res je z delom. Delo in produkcija, delo je tukaj problem. Ne? Kot je bilo pravilno rečeno, delo je na cilj naravnan proces, na cilj naravnano trošenje energiji. Ne? Na Kaj? Amreč, je to neki, jaz bi rekel, da je to bolj na margini, ki je sistema spremljajo, ampak v bistvu To tukaj. Da se Te gleda, da bolj defektu, ko je drugi, da je bolj ustvarjalni, <laughs> <to trošniki>, <laughs> Tudi so, ne, ne. Ok, se je samo jaz mislim da na mislim, da se ti se vprašajo, Kako je v porabniku Windowsa, ko ne sme ja. gledati, tako da nekako, kam stojimo no, tisto prav Windowso, da so, ne, se ne bi pa izjema. No, ampak, tudi uporabnik porabniku Windowsa je, je, je producent Kako da ne? Če ti naj bi poročal za vsako napako, send report to, report to Microsoft, would you like? No. Jaz nikoli ne, ne, ne poročam o tem, zakaj se mi zaštrika računalnik. Sa preklinjam že zraven, ampak ne 네 pošiljam pa i... poročila o tem. Kaj ti? Taka poročila so poročila o pogostnosti določene težave. Ne, ne. Točno to. Zato gre. Mi se skozi smo v povratni zanki z proizvajalcem. S tem se že verito sprinjamo. Mislim, da je razlika med nekom, ki pošle informacijo, med nekom, ki je ne samo. A je to smiselno opredeliti kot razlikov med neustvarjalnim in ustvarjalnim potrošnikom, to, je, to sem zdi, da je dilema. Ne? Kaj, kaj, mislim, zdi, da ta kategorija ustvarjalnosti je neprimerna za... Ti si lahko vir informacij, koristne uporabne informacije za proizvajalca, ampak mi vidim, da z, zaradi tega postaneš ustvarjalen potrošnik v smislu, v katerem potem pade nekaj sploh med proizvodno in potrošnjo, ne? A, kar se mi zdi, da je pravno daljna implikacija. Ne? In je tudi podlaga tega, pa enega od momentov, za, za, za univerzaljen dopodek. Če <clears throat> imamo proizvod, proizvajalcev na eni strani, ki ustvarjajo vrednost in tistih, ki trošijo, ne? ampak imamo nekako, vsi smo ustvarjali in vsi, vsi ustvarjamo novo vrednost, samo težko je prepoznati. Ja. Kar je težko prepoznati, ne, je ne nagradi, no, ne misli, da je že preživelo takih problematičnih. Ne. Ja, Če odgovorim, mislim, jaz te distincije, ta distincija med ustvarjalnim in neustvarjalnim uporabnikom, potrošnikom, ni pomembno pravzaprav tako zelo tukaj. Ni ključna za... za... Ključno je, ali je nekdo, ali, ali si kakorkoli s svojim vedenjem prispeval k, eh, k iz... ustvarjanju nove vrednosti, bom rekel, ali pa pogojev za njeno ustvarjanje, izboljšoval pogoje za njeno ustvarjanje, torej prispeval k ustvarjanju nove vrednosti. To je ključno. Ne? Zdaj, jaz bom rekel, idiot uporabnik, eh, Windowsu lahko to prispeva, kljub temu da ni ustvarjalni uporabnik, ne? Ustvarjalni uporabnik pa lahko to prispeva še pri nastavljanju nove vrednosti še bistveno bolj. Ne? To se mi zdi samo stvar zročni stopen, če pa pomislimo na, in to je klasična oblika. Pravim ko maš Ne vem, društvo za ljubitelje Anapurne, ki razpravlja o tem, kako bi se pospelo na Anapurno in katere kline uporabiti, katere ne uporabiti. Na to, na to mesto se bo prilepla industrija, ki proizvaja, proizvaja alpinistično opremo in ga temeljito preučila, ker boljših, boljših izvedencev za to, kaj bi pa odnesli na Anapurno, ne bo našla kot na mestu, spletnem mesto, ki se ukvarja z plezanjem Anapurne. In Če oni dobijo vprašanje, samo ali dobijo to eh, dogovor na te podatke, ali se dogovorijo o sodelovanju, jih oni sponzorirajo eh, za naslednjo opremo, ali to kar vzemajo, vzemejo, kot so konec koncev kapitalisti vedno kradli delovsko informacijo, ko so delavci izumli nek način, kako izboljšati nek mali proizvodni proces, seveda niso bili za to nagrajeni ne, pravilno. Ne. Še v socializmu niso bili, ne. kaj šele v kapitalizmu. Ne. Tak, zapad bodo gustilna in zaprte počasi, ne? A jaz bi se zakvalil. Uh, 6. novembra imamo Shakespeare, literatura in psihoanaliza, Valeria Vigranin, toplo vabljeni, to je tudi Torek. Zadanizod pa se zahvalil. Da bi mogo biti samo Shakespeare. Kako? Ne bi mogo biti samo Shakespeare. Se bo no, samo Shakespeare, ampak skoči psihoanaliza. <laughs> A, še enkrat bi se zahvalil, zahvalil. All uh -huh.